Rettung aus höchster Not Der kleine Mischling Rocky und die Bulldogge Rubble hatten viel zu tun. Sie holten Obst- und Gemüsekisten aus einem Lieferwagen und stapelten sie vor dem Restaurant von Herrn Pfeffer auf. Nur noch ein paar Kisten, dann sind wir fertig. Dann bekommen wir von Herrn Pfeffer eine Belohnung. <lacht> mm, darauf freue ich mich schon. Na, was er wohl für uns macht? Rocky schnüffelte. Aber besonders gut roch es hier nicht. Irgendwie riecht es nach Oh oh, faulen Bananen? Und wie! Einige hatten bereits überall dunkle Flecken. Die gehören auf den Kompost. Was man nicht mehr essen kann, ab in die Biotonne. Glücklicherweise stand eine große braune Tonne direkt neben dem Restaurant. <lacht> so, die letzte Kiste. Aber Rubble passte nicht auf Und eine Orange nach der anderen kullerte über den Bürgersteig. Oh oh. Und genau Herrn Pfeffer vor die Füße, Fleischbällchen. der gerade mit einem Tablett herauskam. Für zwei Fleißige! Ah. Dieser trat genau auf eine der Orangen und fand sich auf dem Po wieder. Während die Fleischbällchen durch die Luft segelten, aber dann genau wieder auf dem Tablett landeten. Gut gefangen, Herr Pfeffer. <lacht> und sie schmeckten wirklich noch leckerer, als sie rochen. Ryder und Chase spielten unterdessen im Park mit einem Ball. Guter Kopfball! Als Ryders Handy sich meldete. Hallo, hier ist Ryder. Hallo, hier ist Jake. Hallo Jake, wie geht's? <lacht> Mir geht es sehr gut, aber... Was ist? Der Sessellift ist kaputt. Jake betreute die Skifahrer auf dem Berg nahe der Abenteuerbucht und war der beste Snowboarder der Stadt. Wir konnten fast alle runterholen, nur Kati und Katzi sind viel zu weit oben. <lacht> Katzi scheint das nicht zu gefallen. Das stimmt. Sie ist ängstlich und will wieder runter auf den Boden. Geht es den beiden gut? Sag, Ryder, mir geht es gut. Aber Katzi zittert schon vor Kälte. <lacht> Wir kommen sofort. Kein Einsatz zu groß, keine Pfote zu klein. Paw Patrol zur Zentrale. Ryder braucht uns. Rubble, kommst du Wie immer, wenn es einen Einsatz gab, machten sich die Fellfreunde sofort auf den Weg. Doch Herr Pfeffer rannte Rocky und Rubble hinterher und wedelte mit einer Tüte. Vergesst nicht eure Belohnung! Sechs Fleischbällchen zum Mitnehmen. Für jeden Hund eins. Danke, Herr Pfeffer! Rubble liebte Fleischklößchen und nahm die Tüte an sich. Lasst sie euch schmecken! Herr Pfeffer winkte den beiden nach. Achtete nicht auf die Orangen, die noch überall herumlagen. Oh! Und fand sich in der Biotonne wieder. Und ich dachte, man rutscht nur auf Bananenschalen aus. <lacht> Chase, Zuma und Sky warteten bereits in dem gläsernen Fahrstuhl der Einsatzzentrale, als Rocky und Rubble angeflitzt kamen. Die kleine Bulldogge hatte es dabei so eilig, dass ihr die Tüte auf den Boden fiel. Rubble hatte die Tüte gerade aufgehoben, als Marshall, der wie üblich der letzte war, angelaufen kam, über seine Füße stolperte und so ungeschickt gegen Rubble stieß, dass der die Tüte ein zweites Mal verlor. Fleischbällchen! Die Fleischbällchen flogen durch die Luft und landeten genau da, wo sie auch hingesollt hatten. Bei den Fellfreunden. Der leckerste Zusammenschluss, den wir je hatten. Der Fahrstuhl setzte sich in Bewegung. Während er die Fellfreunde ganz nach oben in die Zentrale brachte, sprangen die in ihre Einsatzanzüge mit den Rucksäcken, in denen alles verstaut war, was sie vielleicht brauchen konnten. Ryder erwartete sie bereits vor dem großen Bildschirm. Die Helfer auf ihr Pfoten sind bereit. Schön, dass ihr gekommen seid. Wir haben einen Notfall. <lacht> Kati und Katzi sitzen ganz oben in einem Sessellift fest. Und es ist kalt. Wir müssen sie da runterholen und den Sessellift reparieren, sonst können die Leute nicht Snowboard fahren. Snowboard fahren ist genau mein Ding. Mal sehen. Rubble hüpfte aufgeregt von einer Pfote auf die andere. Nimm mich, nimm mich, nimm mich. Marshall. <lacht> wir brauchen dich und deine Leiter, um Kati und Katzi aus dem Sessellift zu holen. Ich bin bereit, Ryder. Wuff, wuff, Rettungshund. Und Rocky? <lacht> Du wirst den Sessellift reparieren. Du hast ja die entsprechende Ausrüstung. Rocky rockt. Ausgerechnet heute gibt es keine Aufgabe für mich. Alles klar. Die Helfer auf vier Pfoten legen los. Rubble war so enttäuscht. Er liebte Snowboardfahren und hätte so gerne geholfen. Aber er sah ein, dass Rocky und Marshall dringender gebraucht wurden und blieb in der Zentrale, während Ryder die Stange hinunterrutschte, die ihn direkt zu seinem Quad brachte. Rocky und Marshall dagegen nahmen nacheinander die große Rutsche mit den vielen Kurven. Sie reichte bis zu den Garagen im Erdgeschoss, wo die Fahrzeuge standen. Die Fellfreunde liebten es, sie hinunterzusausen und genossen jede Sekunde, bis sie unten angekommen waren. Wenig später saß Rocky auch schon in seinem Recycling-Lkw, und Marshall in seinem knallroten Feuerwehrauto mit der langen Leiter. Nachdem beide noch einmal ihre Ausrüstung überprüft hatten, ging es auch schon los, mit Ryder an der Spitze. Gemeinsam machten sie sich auf den Weg zum Berg, fuhren quer durch die Stadt, über die große Brücke und dann die Landstraße hinauf. Und so dauerte es auch gar nicht lange, bis sie die Bergritte erreicht hatten und aus ihren Fahrzeugen sprangen. Von hier aus mussten sie zu Fuß weiter. Hier geht's lang. Alles klar. Der Schnee lag hoch und die Schneedecke war fest, trotzdem aber ziemlich glatt. Und Marshall stolperte wieder einmal über seine eigenen Füße. Er war eben ein bisschen tollpatschig. Nichts passiert. Ryder! Hier oben! Das war doch Kati. Ja, sie saß in einer Gondel im Sessellift und winkte. Marshall, kommst du mit deinem Wagen dorthin? Ich glaube nicht. Es ist zu weit unten und viel zu steil. Tut mir leid. Hm. Ich weiß, wer uns da helfen kann. Aber dieser Jemand ahnte noch nichts von seiner Aufgabe. Er saß nämlich immer noch in der Einsatzzentrale. Ich hätte am Berg bestimmt auch helfen können. <lacht> und du wärst bestimmt auch gern Snowboard gefahren. Naja, wenn ich schon mal dort oben bin? Fellfreunde, neuer Plan. Ich brauche noch jemanden, der uns hilft. <lacht> Bestimmt sollst du hinfliegen, Sky. Rubble! Wahrscheinlich ist dein Hubschrauber... Hm? Was? Ich meine, ja! Ich meine, klar will ich helfen! Ich brauche dich und deinen Bagger hier oben. Retter ist der Rubble! Äh, ich meine... Rubble ist der Retter! Ich fahre auf Jakes Berg! Ja! Rubble war überglücklich. So schnell wie noch nie sauste er die Rutsche hinunter und landete in seinem gelben Bagger mit der großen Schaufel. Und dann war er auch schon unterwegs zum Berg, wo Ryder, Rocky und Jake unterdessen den Sessellift genau untersuchten. Hm. Oh oh, da liegt das Problem. Ein Rad, auf dem das Seil läuft, ist kaputt. Rocky, das hast du gut erkannt. Aber wir können das erst reparieren, wenn wir Kati und Katzi gerettet haben. So wie die beiden unten sind, kannst du das Rad reparieren und das Seil mit deinem Werkzeug wieder richtig einfädeln. Ruff, ruff. Ich bin bereit. Gut, dauert nicht mehr lange, dann holen wir euch. Danke, Ryder. Aber Katzi hielt sich die kleinen Pfoten vor die Augen. Sei nicht traurig, Katzi. Nicht mehr lange und wir sind wieder unten. So wirklich überzeugt war Katzi davon allerdings nicht. Sie wusste ja nicht, dass Rubble der Retter unterwegs war und Marshall ihn bereits an der Berghütte in Empfang nahm. Rubble, komm mit. Ich zeig dir, wo Katzi und Katzi festsitzen. Das war ganz nach Rubbles Geschmack. Marshall lief also vor, und Rubble fuhr mit seinem Bagger hinterher. Es ist ganz in der Nähe. Oh, oh, oh. Schön hier. An einem steilen Abhang hielt er an, oh, oh. während Marshall auf einen Ski sprang und damit den Abhang hinuntersauste. Oh, oh. Allerdings viel schneller, als er gewollt hatte. Oh, oh. Über kleine und große vereiste Buckel ging die Fahrt. Oh, oh, oh. Marshall wurde ordentlich durchgeschüttelt, fiel vom Ski in den Schnee und rollte weiter bis er aussah wie eine riesige Schneekugel. Marshall! Oh, oh, ich oh, oh, oh. So kommt man den Berg auch runter. Ich mach das anders. Rubble sprang auf sein gelbes Snowboard. Darauf hatte er sich schließlich schon die ganze Zeit über gefreut. Und Marshall? Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Dessen Fahrt wurde von einem Pfeiler am Sessellift gestoppt. Direkt unter Kathi und Katzi. Das war nicht zum Nachmachen. Kathi blickte besorgt hinunter. Hast du dir wehgetan? Nichts passiert. Ich will euch nur darunter helfen. Das ist gut, denn so langsam wird mir richtig kalt. Wir holen euch gleich aus dem Sesselift, aber erstmal muss ich hier raus. Und Rubble half ihm. Das war ja wohl Ehrensache. Alles gut, Fellfreund? Ja... Es ist nur, mein Popo ist ein bisschen kalt geworden. <lacht> Als Marshall wieder auf seinen vier Pfoten stand, kam auch Ryder angefahren. Ryder, wie geht es jetzt weiter? Weil wir Marshalls Leiter nicht hierher kriegen, habe ich mir gedacht, wir bauen eine Treppe. Was? Eine Treppe? Ja, wir könnten eine große Treppe aus Schnee bauen. Eine Schneetreppe? So eine? Rubble fuhr die kleine Schaufel aus, die er in seinem Rucksack hatte, und legte sofort los. Eine gute Idee! Es klappte. Eifrig baute Rubble an der Treppe. Und es dauerte gar nicht lange, bis sie bis zur Gondel des Sessellifts hinaufreichte, in der Kathi und Katzi festsaßen. Das müsste reichen. Danke, Ryder. Katzi hat schon kalte Pfoten. Ryder streckte Kathi seine Hand entgegen. Ich helfe dir runter. Danke, lieb von dir. Vorsichtig betrat Kathi die Schneetreppe, während Katzi noch in der Gondel blieb. Das wollte sie dann aber doch lieber nicht. Ein Sprung, sie landete direkt auf Katis Kopf. Katzi! Oh, oh, was machst du denn? Und hopste dann in die Gondel zurück. Doch Katzi rutschte ab und fiel in die Tiefe. Katzi! Marsche! Ah! Noch ehe der kleine Feuerwehrhund begriffen hatte, was da auf ihn zusauste, war Katzi bereits auf ihn gefallen und gemeinsam kullerten sie nun durch den tiefen Schnee. Bis sie wieder einmal aussahen wie eine riesige Schneekugel. Ryder und Katzi waren den beiden so schnell sie konnten hinterhergelaufen. Katzi, geht es dir gut? Aber da sprang Katzi ihr schon in die Arme. Und was ist mit dir, Marshall? Nichts passiert. Ich bin nur einfach kein Schneehund. <lacht> Nachdem Kati und Katzi in Sicherheit waren, konnte Rocky endlich damit anfangen, den Sessellift zu reparieren, während die anderen ihm dabei zusahen. Danke, dass ihr uns gerettet habt. Das wäre eine lange, kalte Nacht im Sessellift geworden. Wir sind froh, dass ihr uns gerufen habt. Stimmt doch, oder? Ja. Ja. Ja. Na klar, sonst hätte ich ja nicht Snowboard fahren können. Rocky, wie sieht's aus? Wie weit bist du? Alles fertig! Ja. Alle waren sehr erleichtert, besonders Jake. Rocky, du hast es gerockt! Wer hat Lust auf eine kleine Snowboardfahrt? Ich, ich, ich! Wisst ihr was? Wir fahren alle zusammen Snowboard. Das macht am meisten Spaß. Ja! Ja! Ja! Voll cool! Alle waren uh! begeistert und sausten den Berg hinunter. Uh, uh, uh! Allen voran natürlich uh, uh, uh! Rubble, der überglücklich war. Juhu! Uh! Yeah! Yahoo! Gemeinsam genossen sie den Tag im Schnee in vollen Zügen. Machten Kunststücke, fuhren um die Wette und hatten dabei jede Menge Spaß. Ja! Ja! Hui! ja! Auch, wenn Marshall zwischendurch immer mal wieder kopfüber im Schnee landete. Passiert. Aber daran hatte er sich ja mittlerweile gewöhnt.